251. Riturile, miturile și credințele vechilor slavi. Ar fi zadarnic să se încerce reconstituirea istoriei religiei slave. Se pot totuși deosebi principalele straturi și preciza aporturile lor la edificarea spiritualității slave, în afara moștenirii indo-europene, și a influențelor fino-ugrice și iraniene, se pot identifica straturi și mai arhaice. Adoptarea vocabulei iraniene bog bogăție, dar și zeu, a înlocuit teonimul indo-europan Davos, păstrați de bați. Am semnalat mai sus alte împrumuturi de origine iraniană. Nota 20. Să adăugăm termenul rai, care, înainte de a exprima noțiunea creștină de paradis, avea aceeași semnificație ca și bog, bogăție. Închei nota. În ce privește similaritățile cu credințe și obiceiuri ale fino-ugricilor, ele pot fi explicate prin contacte în timpul protoistoriei, fie prin derivarea lor de la o tradiție comună. De exemplu, s-au evidențiat analogii între structura sanctuarelor slavilor occidentali și ale fino-ugricilor și asemănarea dintre reprezentările lor policefale de zeități și spirite. Nota 21 Dar așa cum am văzut, policefalia e atestată și la alte popoare indo-europene. Închei nota un obicei panslav necunoscut indo-europenilor este dubla îngropare. Nota 22. Ea se întâlnește doar la popoarele influențate de slavii germani, români și alte popoare sud-est europene. Închei nota. După 3, 5 sau 7 ani se dezgroapă vasele, se spală și se înfășoară într-un ștergar, ubrus. Acesta este adus în casă și așezat pentru o scurtă vreme în colțul sacru, acolo unde stau pe perete icoanele. Valoarea magico-religioasă a acestui ștergar se datorează contactului cu craniul și cu oasele morților. A început să așeza în colțul sacru o parte din osemintele exumate. Acest obicei, extrem de arhaic, e atestat în Africa și în Asia și se răgăsește la fines. O altă instituție slavă care nu e cunoscută de indoi europeni este SNOHO CESTVO, adică dreptul socrului de a se culca cu logotnicele fiilor lui puberi și cu nurorile sale când soții lipsau prea mult de acasă. Otto Schrader, comparase Snoha Cestvo cu practica indo-europeană adiutor matrimonii. Dar la indo-europen, transferul temporar al fiicei sau al soției era efectuat de către tată sau de către soț, care își exercitau astfel autoritatea paternă sau maritală. Transferul nu era săvârșit fără cunoștința sau împotriva voinței soțului. Nota 23. Casparini amintește alte trăsături non-indo-europene. Căsătoriile matrilocale existența cel puțin la slavii meridionale a unui clan maternal, întoarcerea periodică a soției la rudele ei, etc. Închei nota. Numai puțin caracteristică este egalitatea în drepturi între comunitățile vechilor slavi. Întreaga comunitate era investită cu puteri de pline, prin urmare, hotărârile trebuiau luate în unanimitate. La început, vocabula mir însemna atât adunarea optiei cât și unanimitatea hotărârilor ei. Așa se explică de ce Mir a ajuns în semne pace și lume totodată. După Gasparinii, termenul Mir oglindește o perioadă în care fiecare membru al comunității, femeile și bărbații deopotrivă, aveau aceleași drepturi. Ca și la alte etnie europene, folclorul religios, credințele și obiceiurile slave, păstrează o mare parte din moștenirea păgână mai mult or mai puțin creștinată. Un interes deosebit se leagă de concepția pan slavă de spirit al pădurii, rusescul Leșu. Bielorusul Leșuc, care asigură vânătorilor vânatul necesar. E vorba de un tip arhaic de divinitate. Stăpânul animalelor, Leșu, a ajuns apoi ocrotitorul turmelor. La fel de veche este credința că anumite spirite ale pădurii, domovoi, pătrund în case la construirea lor. Aceste spirite bune sau rele se instalează mai ales în stâlpii de lemn care susțin clădirile. Mitologia populară ilustrează și mai clar supraviețuirea vechilor concepții precreștine. Nu vom cita decât un singur exemplu, cel mai cunoscut și mai semnificativ însă. Mitul plonjonului cosmogonic răspândit am văzut în toată Asia Centrală și septentrională. Într-o formă mai mult mai puțin creștinată, el se regăsește în legendele popoarelor slave și sud-esteuropene. Mitul urmează schema bine știută pe întinsul mării primordiale. Dumnezeu îl întâlnește pe diavol și îi poruncește să se scufunde în adâncul apelor și să aducă la suprafață nămol ca să făurească pământul. Dar diavolul îl puțin nămol sau nisip în gură, ori în mână și când pământul începe să crească, aceste câteva greunțe devin munți și mlaști. O caracteristică a versiunilor rusești este iubirea diavolului în unele cazuri și a lui Dumnezeu sub forma unei păsări de apă. Ori, ornitomorfia diavolului este o trăsătură de origine central-asiatică. În legenda Mării Tiberiadei, apocrifă din care se păstrează manuscrise din secolul al XV-lea și al XVI-lea, Dumnezeu care zbura în văzduh l-a zărit pe satana el sub formă de pasără de apă. Într-o altă versiune, Dumnezeu și diavolul sunt cu scufundetoare de culoare albă și neagră. Comparate cu variantele centrale asiatice ale acelui mit cosmogonic, versiunile slave și sud-este europene accentuează dualismul Dumnezeu-diavol. Unii erudiți au interpretat această concepție a unui Dumnezeu care făurește lumea cu ajutorul diavolului ca fiind expresia unor credințe bogomilice, dar această ipoteză întâmpină dificultăți. Mai întâi nu întâlnim acest mit în niciun text bogomilic. În plus, mitul nu este atestat în regiunile unde bogomilismul s-a menținut timp de viacuri Serbia, Bosnia, Herzegovina, Ungaria. Nota 24 El este de asemenea necunoscut în Germania și în Occident, în timp ce Catarii și Patarinii au răspândit până în Franța Meridională, în Germania și Pirinei, numeroase motive folclorice de origine manicheană și bogomilică. Închei nota. Pe de altă parte, varianta a fost culese în Ucraina, în Rusia și în regiunile Baltice, unde credințele boguminice n-au pătrus niciodată. În sfârșit am văzut, atestarea cea mai densă a mitului se regăsește la popoarele din Asia Centrală și Septentrională. S-a presupus o origine iraniană, dar mitul scufunderii cosmogonice nu este cunoscut în Iran. Nota 25. Totuși se regăsesc în tradițiile iraniene care trec de survanite. Două motive constitutive. Fraternitatea Dumnezeu-Hristos, Satana și, în legendele balcanice, inerția mentală a lui Dumnezeu după ce a creat lumea. Închei nota. În plus, așa cum am semnalat, varianta ale acestui mit se întâlnesc în America de Nord, în India ariană și prea și în Asia de Sud-Est. Pe scurt, e vorba de un mit arhaic, de mai multe ori reinterpretat și revalorizat. Circulația sa considerabilă în Eurasia și în Europa de centru și de Sud sud-est arată că răspundea unei necesități profunde a sufletului popular. Pe de o parte, dând seama de nedăsăvârșirea lumii și de existența răului, mitul de desolidariza pe Dumnezeu de cele mai grave neajunsuri ale creației. Pe de altă parte, el revela aspect ale lui Dumnezeu care bântuiseră și imaginația religioasă a omului arhaic, caracterul său de deus otiosus, pus în evidență mai ales în legendele balcanice. Se explicau astfel contradicțiile și suferințele vieții umane și camaraderia sau chiar prietenia lui Dumnezeu cu diavolul. Am insistat asupra acestui mit din mai multe motive. Întâi de toate versiunile sale europene, el constituie un mit total. El narează nu numai crearea lumii, ci explică și originea morții și a râului. În plus, dacă se ține seama de toate variantele sale, acest mit ilustrează un proces de radicalizare dualistă, care se poate compara cu alte creații religioase analoge: India, Iranul... Însă, de această dată avem de-a face cu legende folclorice, oricare le ar fi de altfel originea. Altfel spus, studiul acestui mit ne permite să sesizăm anumite concepții ale religiozității populare, Multă vreme după convertirea lor la creștinism, popoarele Europei Orientale justificau prin intermediul acestui mit situația actuală a lumii și condiția noastră umană. Existența diavolului nu a fost niciodată contestată de creștinism, dar rolul diavolului în cosmogonia a fost o inovație dualistă care a asigurat enormul succes și prodigioasa circulație a acestor legende. Este greu să precizăm dacă vechii slavi împărtășeau alte concepții dualiste de tip iranian sau gnostic. Pentru subiectul nostru e de ajuns să arătăm pe de o parte continuitatea structurilor mitico-religioase arhaice în credințele popoarelor Europei creștine și pe de altă parte, importanța pentru istoria generală a religiilor, a revalorizărilor efectuate la nivel folcloric, a unei moșteniri religioase imemoriale.